Скоро вона розтяглася на добрий кілометр, то її так розтягувала утома і виснаження. Вже надвечір у колоні були такі, що цілком вибилися із сил. Вибилися із сил і дівчата та жінки, оті печальні жони-мироносиці, що йшли по грязюці, по розчавученому, заболоченому снігу у легких червичках і взагалі не були призвичаєні до тяжкої ходи. Така дорога була їм понад силу взагалі. Надто ж після кількох діб тюрми, після голоду, жаху, безсоння, крайнього нервового напруження, сліз відчаю. Варта була сильніша, бо не виснажена, нагодована, і через те, мавши енергію, бігла вперед, чим душ, і підганяла в'язнів, не шкодуючи ані язиків, ані рук. Але надвечір і варта почала приставати. Начальство ж, що їхало попереду садьми, квапило Давай, давай. Те начальство розстаралося в селах, через які переходили ще пару підзід, і вмостилось досить вигідно. Люди, вибиваючись із сил, спливали потом, а деякі і сльозами безсилої люті та відчю. До вдоми приєднались голод із спрага, хто мав які харчі. Поїв на ходу, а годувати їх організовано ніхто, мабуть, і не думав. Напитись теж не було де, лише сніг, брудний сніг, але люди хапали навіть брудний сніг і їли. Дехто ж лягав просто на землю і швиденько пив із калюжок, що траплялися на дорозі. Максим не відчував голоду, ті шматочки хліба, що їх мав при собі, він повіддавав по одному Костикові, а сам навіть і не думав про їжу. Не переймався тим. Він і нічим не переймався. ішов собі отак, як автомат, байдуже, занурюючись ногами в болото і сніг. І лише часом спотикався. Він не дивився ані собі під ноги, ані навіть навколо себе. Він дивився сам у себе, у свою душу розв'язуючи в ній велику, болючу і складну шараду, трагічну шараду, якої не міг розв'язати. Тим часом сили танули, бурки порвалися вже зовсім, і ноги вступні були босі, лише халявки від бурок прикривали ноги вищу кісточок. Та він якось навіть і не помічав, що ноги його були вже зовсім босі. Надвечір відчувалося лише все пожираюче, все затьмарююче втома, і бажання лягти, і геть про все-про все забути. Але то було неможливо, їх гнали і гнали вперед, і здавалося, тому кінця не буде. Хтось ніби заповзявся зламати їх усіх геть на цурпалля, обернути в ганчір'я розтіпати геть на лико. При такій думці згадувався Кутузов в лапках, і тоді Максим зціплював зуби, затинаючись. Коли вже й варта здебільшого почала приставати, а до того ще звичаріло, і з'явилась потреба тримати колону щільніше, щоб не розтягалася безкінечно і не губилася, тоді за розпорядженням начальства почали робити короткі привали. Цебто Голова колони зупинялась і чекала, доки підтягнеться хвіст. Зупинившись, люди падали на землю, де стояли, опановані єдиним бажанням – перепочити. Хоч мить, хоч коротку мить. І так лежали, поки підтягався хвіст. Але Максим не лягав, бо знав, як потім тяжко підводитись, і що такий відпочинок в лапках тільки ще щедуще посламлює. Через те він під час привалів стояв, відпочиваючи на ногах. Як тільки підтягався хвіст колони, лунала команда «Марш!» і колона рушала далі. Ті нещасні, що плентилися в хвості, не мали змоги, бодай, припасти до землі хоч на одну мить, щоб хоч упитися ілюзією відпочинку. Підтягнувшись, вони тюпали далі, доганяючи колону, і вже знову починали відставати. Така логіка, така діалектика цього жорстокого світу. Слабий приречений загибати, і він загибає сам. А сильніший? Сильнішого добивають. Так колона з привалами сурганилася крізь імлу, крізь темряву. У цій темряві Максим побачив раптом і зовсім виразно, що так сурганиться разом з ним, Десь цілий світ, Вдень цього не було так видно, а вночі, як на долоні, і праворуч, і ліворуч, і ззаду, і спереду, геть навколо в темряві рухалося повзло безліч вогняних цяток, і котився глухий клекіт. йшли десь багатьма паралельними шляхами, і так навпростець якісь машини. Очевидно, танки, бронемашини, мотоцикли, вантажні, бойові і особові авто, тягачі з гарматами тощо. Так нібито безліч тракторів орали в степах і скородили ніч світлом фар. Цятки сунулися, як зорі по землі. Сузір'я переганяло Сузір'я, набігало на нього, минало. То далебі відступала армія. Але з неспокою і з очайдушних намагань команди колони прискорити темп, з тривогою їхньої було видно, що не тільки відступає армія, а і доганяє інша армія. Світ доганяє світ. А між ними метається ця нещасна колона, приречена обома тими світами. Кілька разів люди переконувалися наочно, хто ж то їде з тими вогниками – в кількох місцях колона наткнулася на машини, застряглі в болоті. З погашеними вже фарами і заглухлими моторами машини стояли, перехнябившись посеред баюр, а біля них упадали шофери, тихо і несамовито лаючись, так як уміють лаятись шофери лише найпередовішої країни світу. Вони квапилися і тривожно позирали в темряву. Перепитуючи щоразу у вартових колон, чи там не видно нікого, вони боялися, що їх наздоженуть їм подібні, тільки в інших мундирах. Може, то вже вони їдуть, он там он, ген-ген у степу, оточуючи їх з усіх боків кільцем вогників, як очима хижуї вовчої зграї. Незважаючи на привали і на всі заходи, колона вже зовсім здала темп. Хвіст застрівав у багні, в темряві, може він тепер уже і спеціально застрявав, може деякі люди і робили ставку на нестерпну ситуацію, що зветься оточенням, кітлом, кільцем, звідки інші вириваються, мов, з пожежі, кидаючись навпропад, усе залишаючи. Може, хто і робив на це ставку, хто мав іще віру і надію на якихось визволителів. Але навряд чи хтось іще мав її ту віру і надію серед цих людей. Ні, і то була тільки втома. Смертельна втома. Щоб підбадьорити, було проголошено, хто відставатиме, буде розстріляний на місці. Але навіть і після такого проголошення люди цілими групами разом із Вартою сідали на землю, дійшовши до крайньої межі втоми. Тоді було проголошено ночівлю. Саме підійшли до якихось будівель. То були літні бараки на бурякових плантаціях, Енської цукроварні. Правда, вони були з повибиваними вікнами, але то нічого. Людей загнали в два з таких бараків. Всередині було повно настеленої і перележеної прілої соломи. Це було велике щастя, такі от бараки і така от солома, хоч і пріла. Мокрі і вимучені люди виповнили бараки вщерть і попадали купою на ту солому. В тім бараці, де був Максим, було особливо тісно. Але то, може й добре. Тепер ці люди мусили звикати до чимраз більшої тісноти. Зараз люди збилися так, як то буває на двірцях великих вузлових станцій, де збивається безліч транзитних пасажирів. Очевидно, на двірцях цієї країни соціалізму, бо в іншому світі, може, не такі двірці. Хтось у темряві засміявся крізь сльози і, імітуючи станційного оголошувача, виголосив –